Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wabihi nasta'im Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharita lah Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Wa nusalli wa nusallim ala haza nabiyin Karim. سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. واصيكم وإياه بتقوى الله. فقد فاز المتقون. مسلمين المسلمات مرحباً بهن الله سبحانه وتعالى dan sebuah hadis riwayat daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu kata dia anna Aisyah radhiyallahu anha khuddifa anna Abdullah Ibn Zubair radhiyallahu anhu ma qala fi bay'in aw atain a'tahu Aisyah radhiyallahu anha والله لا لتنتهين عائشة او لاحجرن عليها قالت اهو قال هذا قالوا نعم قالت هو لله علي نذر ان لا اكلم ابن زبير ابدا فافتشفع ابن زبير Ilaiha Hina talat Al-Hijrah Faqalat La Wallahi La Ashfa'u Fihi Abada Wa La Atakhanathu Ila Nazri Falamma Talat Dhalika Al-Abni Zubair Kallamal Miswar Ibn Makhramah Wa Abda Rahman Ibn Al-Aswad Ibn Abdi وقال لهما انشدكم الله لما ادخلتماني على عائشة رضي الله عنها فانها لا يحل لها ان تنذر قطيعته فاقبل به المسور وابد الرحمن حتى استأذن على عائشة فقال السلام عليكم والرحمة الله وبركاته أندخل أن قالت عائشة ادخلوا قالوا كلنا قالت نعم ادخلوا كلهم ولا تعلم أن معه ابن زبير فلما دخلوا دخل ابن زبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد عملك من الهجرة ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فلما أكثر على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نظرت والنظر شديد فلم يزال بهما hatta kallamat ibn zubair wa a'taqat fi nadriha zalika 40 raqabah wa kanat tadhkuru nadriha ba'da zalik fatabki hatta tabul la dumu u haqima ruha aw kama qala hadis riwayat al bukhari dalam hadis ni seorang sahabat nabi yang bernama auf bin malik radhiyallahu anhu dia menceritakan Kata dia Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hadis ini kepadanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya pada satu hari Abdullah bin Zubair radiyallahu anhumah tegur dia. Abdullah bin Zubair ni anak angkat Aisyah. Yang juga anak penakang dia. Abdullah bin Zubair ialah anak kepada Asmaq. Asma adalah adik kepada Aisyah. Oleh kerana Aisyah radhiyallahu anha dia menikah dengan Nabi dia tidak ada anak maka dia ambilnya anak angkat. Ia merupakan anak penakan dia. Anak kepada Asma adik dia. Satu hari anak angkat dia ni anak angkat yang dia amat sayang ni. Alhamdulillah dia Zubair ini satu hari teguk dia. Abdullah bin Zubair tegak Aisyah ma'angkat dia yang juga isteri Nabi SAW kerana kata dia Aisyah anha telah membeli satu benda yang tidak perlu. Dia tuduh kata Aisyah ni membazir. Anak angkat tegak ma'angkat. Dia tegak dia kata ma'angkat dia ni isteri Nabi ni membazir. Ni kejadian ni berlaku setelah wafat Nabi SAW. Nabi tak ada dah. Maka dia tegur Aisyah radhiyallahu anha kerana kata dia Aisyah ni telah membeli benda yang tidak perlu. Kata Abdullah bin Zubair, Wallahi la latantahiyanna Aisyatu awla la ahjuranna alaiha. Dia kata demi Allah, dia kata aku akan stop Aisyah ni daripada buat macam tu. Dan aku akan halang dia daripada buat macam tu. Dia kata Aisyah, isteri Rasulullah ni telah belanja duit dengan cara yang tidak sepatutnya. Duit tu pula, duit baitul mal. Aisyah setelah wafat Nabi Alaihi Wasallam dia diberi belanja oleh kerjaan pada masa itu dengan duit yang diambil daripada baitul mal. Duit tu bagi ke dia untuk buat belanja hidup. Kemudian pula, Abdullah bin Zubair kata, Aisyah telah menggunakan duit itu secara membazir. Maka dia kata, Wallahi aku akan pergi dia daripada belanja membazir ini. Itu isu-nya. Benda ini sampai kepada Aisyah. Sebelum sempat lagi, Abdullah bin Zubair pergi jumpa Aisyah. Sebelum sempat, Abdullah bin Zubair pergi tegur Aisyah. Sebelum tu lagi, ada orang pergi persampai dah dekat Aisyah. Dia sampai kepada Aisyah, dia kata Wahai Aisyah, dia kata anak angkat kamu Abdullah bin Zubair kata Dia nak tengok kamu, dia nak stop kamu Daripada buat benda yang tak elok ni Kamu dituduh membelanjakan duit Secara membagi Aisyah bila dengar berita ni Dia kata ahu, ahu haza. Dia kata betul ke anak angkat aku Katakan -kata aku macam ni Betul ke? Tahan pasal dia buat cerita Nak bagi aku masa muka dengan dia Ataupun betul kah? dia kata aku sungguh macam tu Aisyah kata. Qalu na'am. Jawab orang yang pi report ni, jawab orang yang pi sampai berita ni, na'am. Ya, betul. Memang Abdullah bin Zubair kata kamu macam tu. Dia kata kamu membazir guna duit ni. Qala kata Sayyidatina Aisyah, dia kata dia kata hu lillah alayya nazrun allahu kallima abada. Dia kata dengan nama Allah Subhanahu wa taala dia kata aku bernazar, aku tidak akan bercakap dengan Abdullah bin Zubair ini sabab bila-bila. Marah, marah. Gana dia kata ke kat aku macam tu, aku bela dia daripada kecil, aku besarkan dia daripada kecil, aku buat macam-macam ke dia, oleh kerana aku dah banyak jasa kepada dia, tiba-tiba dia tegamak kata ke kat aku macam tu. Dia kata aku membazir duit Baitulmal yang aku, yang orang bagikan aku. Dengan kerana dia kata macam tu, demi Allah, dia kata aku tak mau bercakap dah dengan dia ni abadah sabab bila-bila aku tak mau cakap. Aisyah marah kepada Abdullah bin Zubair. Kata hadis ni, dia kata, Fas bin Zubair ilaiha hina pala kil hijrah. Ibn Zubair pula, lepas daripada, lepas daripada peristiwa ni, bila dia pergi, Aisyah memang tak om cakap dengan dia sungguh. Aisyah ni, mak angkat dia, mak penakan dia, isteri Nabi pula lagi tiba-tiba buat tak mau bercakap dengan dia buat diam dengan dia buat tak mau nak layan dia dia tak seronok dan apabila tempoh masa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tidak mau bercakap dengan dia ambil masa yang panjang lama lamalah pi Aisyah tak mau layan dia pi Aisyah tak mau cakap dengan dia dia tak seronok maka dia minta tolong kepada orang lain tolong jadi orang tengah bagi dia baik balik dengan Aisyah Faqala bila orang tengah berjumpa Aisyah sampai dekat Aisyah dia kata wahai Aisyah Ibnu Zubair minta maaf dekat kamu dia kata biar silah apa logo-logo ni harap-harap kamu baik baliklah dengan dia jawab Aisyah kepada orang tengah ni la wallahi dia kata ini kebiasaan orang wara kalau marah kalau ni dia mesti keluar la wallahi dia kata tidak demi Allah tidak dia kata la asba'u fihi abada aku tak mau dengar syafaat daripada siapa-siapa aku tak mau bercakap dengan Ibnu Zubair ni dia kata. Aisyah berkata Wala atakhannatu ila nazri dan aku sekali-kali tidak akan khianat kepada nazar aku. Aku sudah bernazar, aku tidak mau bercakap dengan dia, aku tidak akan kianati nazar aku tu. Aisyah sudah. Falamma taala zalika ala ibn Zubair. Masa selepas daripada tu masih lagi dalam keadaan Aisyah tidak mau bercakap dengan dia. Fala masa mas masa yang panjang tempoh masa yang panjang selepas daripada itu pun Aisyah tetap tidak mau bercakap dengan Ibnu Zubair bahkan dia tak bagi Abdullah Ibnu Zubair mai rumah dia. Mau tunggu nampak ni. Kata dia falam ma tala zalika 'ala Zubair Sallam al-Miswar Ibnu Makhramah wa Abdurrahman Ibnil Aswad Ibni Abdiyahud. Abdullah Ibnu Zubair apabila Aisyah tak mau bercakap dengan dia begitu punya lama tak seronok dia. Dia pergi jumpa dua orang sahabat Nabi yang seorang nama Al-Miswar. Dan yang seorang yang bernama Abdurrahman. Dia pergi jumpa dua orang sahabat ni. Dia minta tolong mereka ni sungguh-sungguh. Aku minta tolong sungguh-sungguh dekat kamu dua orang. Tolonglah. Dia kata apa cerita pun. Buat supaya aku boleh bercakap elok balik dengan mak angkat aku ni. Dengan Aisyah radiyallahu anha ni. Tolonglah aku. Dia kata. Wa kala lahumah. Kata Abdullah bin Zubair, Unshidukum Allah, Lama adhkaltumani ala Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, aku tuntut kamu dengan nama Allah. Tolonglah bawa aku, supaya aku boleh berjumpa dengan Aisyah. Fa'innaha la yakhillu laha antanzirakati atih. Kerana sesungguhnya, apa yang Aisyah buat ini tidak halal. Dia kata, tidak boleh Aisyah tak mau bercakap dengan aku lebih daripada tiga hari tiga malam sesungguhnya perbuatan Aisyah bernazak tidak mau bercakap dengan aku sampai selama-lama ni. ini perbuatan tidak halal tolong aku betul tak supaya aku bercakap balik dengan Aisyah. Faakbar lebih miswar wa Abdul hatta ista'zan ala Aisyah maka miswar dengan Abdul Rahman pun bawa Abdullah ibn Zubayr ke rumah Aisyah bila sampai di rumah Aisyah mereka kata Assalamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi salam dekat Aisyah kemudian mereka kata aduhkul boleh tak boleh kami masuk kata Aisyah udhkulu Aisyah kita masuklah. kata pula miswar dengan Abdul Rahman ini kulluna bolehkah kami masuk semua sekali kata Sayyidatina Aisyah naam udhkulu kullukum dia kata ya masuk semua lah dia tak tahu ada seorang di belakang tu, Abdullah bin Zubay, orang dia sumpah tak mau berjumpa lah. Jadi mereka ni pun nak kata mohon, tak mohon. Tapi terik aja. Lah. Ha. Dia tanya betul-betul, dia tanya Aisyah, dia kata, adakah kami semua ni boleh masuk semua kami? Kulu na, kami semua sekali. Aisyah dok faham kata, kulu tu semua dua orang tu lah. Aisyah kata, kulu lah. semua sekali masuk lah. Dia tak tahu Pak Al-Bai duduk di belakang, nak tumpang sekali katanya wala ta'lamu ta annama'huma ibnu zubair dia tak tahu sesungguhnya bersama dengan miswar bersama dengan Abdul Rahman ini Ibn zubair anak angkat dia yang dia marah ni mai sekali hmm. falamma dakhalu dakhal ibnu zubair alhijaz bila masuk aja depan ni abdullah Ibn zubair masuk aja dia serbu pi dekat hijaz kirai ni aisyah dok ada balik sana kirai kalau orang mai nak jumpa dia nak apa, -apa pun dia dok balik sana kirai orang mai jumpa balik sini Abdullah bin Zubair ini bila boleh-boleh masuk ya dia masuk masuk di Terus serbu pi balik sana Tehran tu masuk pi fa'tana qa Aisyah radhiyallahu anha dia peluk Sayyidatina Aisyah ni. Oh, dia buat gambar industri. Wa tafiqa yunashiduha wa yabki. Dia peluk dia minta maaf ah, dan dia menangis. Oh, dia buat lagi tu. Masuk masuk pi serbu balik Tehran itu. dia peluk mengangkat dia ni peluk Aisyah isteri Nabi ini. Dia terus minta ampun, minta maaf dan sebagainya. Menangis dia bersungguh-sungguh di depan Aisyah ni. وَطَفِقَ الْمِسْوَرْ وَعَبْدُ Abdurrahman يُنَاشِدَانِهَا Miswar dengan Abdurrahman yang Fih sama dengan dia ni. Seperti menonton jejak kasih. Dan menangis sama. Menangis lah. Tengok ni anak angkat dengan muak angkat yang satu masa dulu punya akhrab punya rapat punya baik tiba-tiba jadi krisis tiba-tiba sampai tak bertemu sekian punya lama tiba-tiba hari ini boleh masuk balik dia pergi peluk dengan menangis dengan minta ampun mesuar dengan Abdul Rahman yang jadi orang tengah tadi tak boleh tahan dan sebak menangis lama depa pun Sambil-sambil menangis sambil-sambil depani -sambil nasihat kepada Sayyidatina Aisyah illa kallamathu wa qabilat minhu depa kata wahai Aisyah cakaplah balik dengan Ibnu Zubair ini Wahai Aisyah, terimalah balik dia sebagai anak angkat kamu. Sudahlah, tak lepas-lepas, sudahlah, baik baliklah kamu ni. Niswat dengan Abdul Rahman nasihat Aisyah. Dan kata kedua ni, "Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'amma qad 'amil qad 'amil min al-hijrah." Depa kata sesungguhnya Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kamu daripada kamu buat kerja boikot orang macam ni. Tindakan kamu pulau Ibn Zubair ini, tindakan kamu tidak mahu bercakap dengan dia ini, sesungguhnya tindakan kamu ini tidak disukai oleh Nabi SAW. <tuh> <tuh> kata mereka lagi, <tuh> Wala yahillu li muslim ayyahjur akhahu fawqa salat silayal. Mereka kata Nabi SAW juga masa hidup Nabi dulu, Nabi kata orang Islam tidak halal bagi dia. Boykot ataupun pulau saudara dia Lebih daripada tiga hari tiga malam Dia peringat bagi Aisyah ni Bila banyak sangat tazkirah Bila banyak sangat tazkirah Duk bagi ke dia Orang duk peringat dia Orang duk nasihat dia Banyak sangat orang duk kata macam tu Maka akhirnya menangihlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa dan kata dia inni nazartu wan nazru shadid dia kata sesungguhnya aku dah nazar tidak mau bercakap dengan budak ni dia kata wan nazru shabih. dan sesungguhnya nazar aku ni nampak berat sana dia kata pasal aku nazar bukan aku nazar tak mau cakap dengan dia seminggu bukan aku bernazar tak mau cakap dengan dia sebulan tapi aku bernazar tidak mau bercakap dengan dia abada sampai bila-bila Maka sesungguhnya kata dia wan nazru sesungguhnya nyak yang aku buat tu nampak berat sangat falam yad falam yazala bihima hatta kallama ibni dubai maka dia pun berhentilah perbuatan dia Memulau ibnu zubair ini semata-mata kerana ibnu zubair tegok dia ni dan bermula daripada hari itu dia bercakap balik dengan ibnu zubair fi Dan sebagai nak, nak menyelesaikan sumpah nazar dia, maka dia memerdekakan empat puluh orang hamba. Apa dia? Kifarah sumpah. Kita kalau dah kita bersumpah, lepas itu kita rasa sumpah tu kita tak boleh turut. Kita nak langgar sumpah. Kita kena bayar kifarah. Kifarah ataupun denda sumpah. Denda sumpah apa dia? Denda sumpah yang pertama, merdeka keseorang hamba. Ataupun yang kedua Sebab dia jenis boleh pilih Kalau kita tidak boleh merdekakan seorang hamba Kita kena bagi makan 10 orang miskin Bagi makan Ataupun bagi pakaian Kepada 10 orang miskin Dan kalau tidak boleh buat yang tu, Kita kena puasa 3 hari Ini kena ingat eh? kita Kalau kita ada bersumpah Kemudiannya kita rasa kita tak boleh nak turut sumpah kita Bermaknanya kita nak melanggar sumpah Kita kena bayar kifarah sumpah Kena bayar Huh? Orang Melayu ni kadang mulut capoi Dia bersumpah ikut suka dia Ikut sedap dia Marah sikit dia kata Wallahi aku tak main lah Sumpah tu Sebulan dua bulan lepas tu Dia teringat pergi balik apa Nak pergi balik tu Kena bayar kifarah sumpah Pasal apa? Pasal kita sudah melanggar sumpah Maka kifarah sumpah itu Ialah salah satu daripada tiga tadi Merdekakan seorang hamba Ataupun bagi makan 10 orang meskin. Ataupun bagi pakaian kepada 10 orang meskin. Ataupun yang ketiga, puasa 3 hari tidak mesti berturut-turut. Itu dia panggil kifarah yamin. Ataupun kifarah sumpah. Tapi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia merdeka ke Arba'in. 40 rakabah. 40 orang hamba. Supaya dia rasa puas hati. Dia merdeka ke seramai 40 orang hamba wa kanat tadhkuru nadharaha ba'da dan selepas daripada peristiwa itu Aisyah radhiyallahu anha bila dia teringat saja perbuatan dia bernazar sebegitu rupa fa hatta tabul ladumuha ima raha dia menangis sampai basah lecun kain kelumbung yang dia pakai Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian apa pengajaran kita boleh ambil daripada hadis sahih riwayah al-Bukhari Pengajaran yang pertama ialah haram bagi kita tidak berteguk dengan orang Islam, sama-sama Islam, lebih daripada tiga hari, tiga malam. Tanpa sebab yang diizinkan syaraf. <tuh tuh> Kalau semata-mata kerana orang teguk kita, kita terus tak mahu nak berteguk dengan dia, itu salah. Kita tersilah orang teguk kita. Dengan kerana dia teguk kita, kita kecil hati pasal dia teguk kita, kita terus tak mahu bercakap dengan dia, maka itu salah. Jadi pengajaran yang pertama, tidak boleh kita tidak berteguk siapa dengan saudara kita yang sama-sama Islam. Sekiranya tidak berteguk itu bukan dengan sebab yang diizinkan syarat. Satu. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil ialah siapa juga manusia dalam dunia ini perlu mendengar nasihat. Siapa juga manusia dalam dunia ini perlu mendengar nasihat. Kalau sekiannya nasihat itu datang daripada Quran, daripada hadis Nabi, wajib dengar. Menjadikan diri kita satu orang yang bantah, tidak boleh dengar nasihat, merosakkan diri dan agama kita. Okay. So, makna dia kita kena faham bahawa kita sebagai manusia, sebagai orang Islam, kita kena dengar nasihat. Kena dengar kerana mustahil kita boleh jadi diri kita satu orang yang betul semua sampai tak ada salah mustahil sepandai-pandai kita sealim-alim kita kadang-kadang buat salah maka jangan sekali-kali kita kita jadikan diri kita ni orang yang duduk dalam satu tembok besar yang siapa pun tak boleh masuk dalam tembok tu untuk bagi nasihat kepada kita tak boleh dan yang ketiga janganlah jadikan diri kita ni orang yang mudah sangat nak bersumpah kerana sumpah ni kadang-kadang dia memakan diri kita. Kerana kita tidak sanggup untuk melaksanakan apa yang kita sumpah. Nah Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. <tuh> kita menggunakan Bahru'l-Mazi jilid lima. Jilid ha, na. Bahru'l-Mazi jilid na. Bahru'l-Mazi jilid na kita masuk muka surat 14. Muka surat 14 tajuk bab majaa'a fi ijabil hajj bizzadi warrahilah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang mewajibkan haji itu dengan bekalan dan kenderaan. Dia bagi tahu kepada kita bahawa tidak wajib kita mengerjakan haji kalau kita tidak cukup bekai. Dan demikianlah juga tidak wajib kita mengerjakan haji kalau sekiannya tidak ada kenderaan yang sesuai untuk bawa kita ke Mekah untuk mengerjakan haji. Ketahuilah sedaraku, setengah daripada syarat yang mewajibkan haji itu ialah ada bekai dan ada kenderaan. Maka inilah bicaranya, dia dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Firmizi yang menunjukkan bekal dan kenderaan itu syarat wajib bagi haji. Katanya an-Bini Umara radhiyallahu anhu maqal, jaa'a rajulun ila Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, yaa rasulallah, ma yujibul hajj? Qala al-zaadu war-raahilah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhuman katanya telah datang satu laki-laki kepada Nabi SAW kerana nak tanya apakah yang mewajibkan haji itu satu hari seorang sahabat main jumpa Nabi dia nak tanya Nabi apakah di antara syarat-syarat yang apabila ada syarat itu kita wajib buat haji maka katanya Ya Rasulullah apakah yang mewajibkan haji itu Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi menjawab tanyanya itu ialah itulah bekalan dan kenderaan. Nabi kata apabila ada bekal yang cukup, maksud bekal ialah bekal kita untuk bawa pergi ke Mekah, perjalanan dan sewaktu ada di sana dan juga bekal yang kita nak tinggal kepada orang yang tinggal di kampung. Kita cukup semua bekal itu dan kita ada kenderaan yang memungkinkan kita sampai di Mekah maka dengan kerana itu wajiblah haji ke atas kita Nabi kita. kata kata At-Tirmizi ini hadis Hasan. baik kemudian masalah tu bekai haji dan air itu tak air baca lah sebab dia tidak relevan dengan kita ha? cerita ayak ni cerita orang yang duduk di negeri Arab dia pun nak musafir dengan unta dan sebagainya nak orteh padang pasyak dia perlu ayak kalau kita baca pun tak lagi orang jemur pasti kurang berkaitan bukan tak bukan tak penting tapi kurang berkaitan dengan kita Kemudian dia kata masalah bekalan dan ayak yang berharga, misalnya yang dituntut itu semacam mana. Ini cerita pasal ayak juga, kita skip juga. Tengok muka surat sebelah. Kita tengok masalah 32, ayak itu berkaitan dengan kita. Masalah 32, muka surat 16. Dia kata pergi haji dengan berkenderaan itu bagaimana? Ayak ni penting. Yang kata haji ini mesti ada kenderaan itu bagaimana hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarhul Muhazzab. Apabila adalah di antara seseorang dengan antara Mekah itu sejauh harus qasar sembahyang padanya. Nescaya tiada lazim akan dia pergi haji melainkan apabila didapatnya kenderaan yang sepatut dengan dia. Itu Kalau jarak di antara negeri kita dengan Mekah tu jarak yang membolehkan kita buat sembahyang jamak qasar. Kita kata pilih ni lebih kurang 60 batu. Ataupun kita kata 85 kilometer kita kata macam tu. Lebih kurang kita kata sini piala stak. tentu senang faham. Daripada Pulau Pinang piala stak jarak dia. Maka jarak itu jarak yang mengharuskan kita buat semayang jamak dan qasar. Kerana jarak itu mencapai dua marhalah. Maka kalau sekiranya negeri kita dengan Mekah tu pada jarak lebih kurang. 90 kilometer, kita kata, maka wajib bagi kita melihat kenderaan yang patut. Kalau tidak ada kenderaan yang boleh bawa kita pergi ke sana, maka tidak wajib mengerjakan haji. Itu maksudnya. Dia kata dengan harga yang berpatutan ataupun upah yang berpatutan. Dia kata, dan kita nak pergi daripada negeri kita, nak pergi ke Mekah itu, ada kenderaan. Tetapi mahal pula tambang dia, sehinggakan kita rasa susah untuk memenuhi jumlah tambang yang ditentukan maka dengan peranak itu tidak wajib kita untuk mengerjakan haji jadi susah ke kita? misalnya tambang nak mengerjakan haji dan sebagainya kena sampai 12 ribu misalnya susahlah. lah <tuh> cara 7 ribu, 8 ribu lah ni pun rasa susah dah kata kita kena sampai 12 ribu kena sampai 20 ribu kena sampai 25 ribu kenderaan ada kata terbang berapa punya yang enok dan sebagainya kena, semua ada Cumanya tambang yang mahal. Sehingga kan mahal itu menyebabkan kita jadi susah. Maka tidak wajib kita mengerjakan haji. Macam ni. Maka jika tiada didapatnya. Ataupun didapatnya akan kenderaan dengan harga yang lebih daripada patut. Ataupun lebih daripada upah yang berpatutan. Ataupun tiada terbayar akan dia. Akan harganya atau upahnya. nescaya tiada lazim akan dia boleh pergi haji. Tiada lazim maksudnya tidak wajib pergi haji. Gitu tambang mahal sangat, maka tidak wajiblah kita mengerjakan haji. sama ada kuasa ia atas berjalan dan adat baginya ataupun tidak ha. sama ada yang berkuasa untuk jalan kaki itu soal lain soalnya kenderaan ada, tapi tambang kalau mahal sampai tak boleh bayar maka tidak wajib haji. Ha. walaupun dia kata tak apalah dah mahal sangat, saya berjalan kaki nak jalan kaki boleh, tapi tidak wajib ha. itu maksudnya eh? Ha. Tetapi disunatkan bagi orang yang bernazar haji, pergi haji. Ha, dia kata bagi orang yang nazak pula, dia nazak tahun depan dia nak pergi haji. Dia nazak. Maka orang yang nazak tiba-tiba menghadapi masalah tambang mahal. Tapi dia boleh pergi juga dengan cara yang lain. Maka sunat bagi dia. Bukan wajib. Sunat bagi dia untuk pergi ke Mekah untuk buat haji. Ha? Sepatutnya bila dia nazak sudah jadi, sudah jadi wajib. Tetapi oleh kerana ada masalah. Masalah apa? Masalah tambang mahal. Kalau dia nak pergi juga bukan wajib tetapi itu sunat saja. Menunaikan nazar dalam keadaan ada halangan yang macam tu maka menunaikan nazar itu hukumnya sunat saja. Gitu. Baik, kemudian di bawah tu masalah dia kata pergi haji dengan tiada kenderaan yang ada muhmil, apa hukumnya? Ini pun tidak perlu baca. Sebab muhmil itu maksudnya unta yang di atas unta tu dia buat macam rumah sikitlah. Hmm. Atas hunta dia buat macam pondok tu. Habuan orang perempuan duduk. Jadi nak tutup terai supaya orang tidak nampak dia. Hari ni cerita tu kita tak payah baca. Dia tengok masalah 35. Dia kata masalah. Pergi haji itu disyaratkan berkenderaan perginya dan baliknya ke? Adakah kita nak pergi haji ni syarat dia ada kenderaan pergi dan balik? Ataupun syarat ada kenderaan pergi saja balik kita kira kemudian ke? macam saya cerita dalam kuliah dulu cerita tentang jemaah haji yang saya jumpa di lapangan terbang jedah ha? daripada iritiria Dan iritiria kita sampai di jedah kita nak balik kita tengok depa penuh depa saja penuh dalam lapangan terbang jedah kita tengok ada seorang duduk bersila atas bangku dengan mata terbayar dia dengan sorban besar dia kemudian ada seorang duduk sebelah pula duduk baca Quran ke dia kemudian depan orang duduk-duduk depan dia bila kawan ni baca Quran berhenti Dia mesti bercakap-cakap dalam bahasa Iritiria Kita pun duduk sebelah dia Tanya dia apa habang Apa semua lagu tu lagu ni dia pun syok Dengar kita boleh cakap Arab Dia boleh cakap Arab Dia boleh cakap Arab Dia tanya dia mai daripada mana Dia habang Iritiria Kita pun cari tak jumpa dalam percaya mana Iritiria Dia tak tahu Tak tahu Iritiria mana pulak negeri Eritirian ni ditanya. Dia pun duduk terang dalam Eritirian, Eritirian ni negeri tangi-tani. Kita tanya dia duduk kerja apa. Kita tanya ni hadumai ramai-ramai ni kerja apa. Semua fallahun. Semua mereka ni petani semua. Kerja. Dia kata ya, anak dia kata anak yang dia ra'i ranan. Dia, dia kata aku ni orang yang kerja belah kambing aja Dia kata di sana. Oh. Dia ke Mekah buat ni dia kata ni kapita terbang buku-ubah dia kata anak musyarif tak tahu apa? ubah eh? dia kata ni, ni nak balik dia nak tak tahu kapita terbang buku-ubah eh? kata pasal apa tak tahu dia kata aku duk ada di sini dia kata sejak tiga hari lepas lah tiga hari lepas dah duk-duk ada di airport jedah tu macam mana boleh jadi macam tu kapita terbang tak main ke apa ke kita tanya dia dia kata dah mereka ni tunggu kalau ada kapita terbang yang tempat barang tu kosong oh dah lagi buat ni buat lagi mereka tunggu belah kesian daripada kerajaan Saudi, daripada apa nama ni Saudi Air ni, kalau sekiranya tempat barang. Mereka tak duduk di bangku buat ni. Mereka masuk dalam robok barang pun. Kalau sekiranya ada kapal terbang yang nak pergi ke belah negeri mereka, yang tempat barang tu kosong, ha, mereka nanti naik lah. Dan berapa orang naik, naik dulu, dan berapa orang naik, naik dulu. begitu. Dan kerajaan Arab Saudi pun bagi mereka naik. Ni. Macam tu. Kalau nak ikut dari segi hukum yang tidak wajib, mereka ni pergi ke Mekah tapi mana boleh tahan rindu nak pergi ke Mekah ni? mana boleh tahan boleh kita bayang tak daripada kita kenal Islam daripada kita jadi orang Islam daripada kita kenal tika' semayang kita duduk semayang ni kata-katanya kita semayang ni mengadap Ka'bah boleh bayang tak kita ni daripada umur budak-budak dulu semayang mengadap kaabah sampai hari ni sampai umuk kita dah 7, 80 tahun sampai umuk dah 8, 90 tahun kita tak pernah tengok lagi kaabah dengan mata kita sendiri. Boleh bayang tak macam mana rindunya hati kita nak tengok? Aku orang Islam aku duduk semayang duduk katanya duduk mengadap kaabah kaabah tu aku tak pernah tengok dengan biji mata aku. Sedangkan Nabi kata, an-nazaru ilal kaabah ibadah. Nabi kata tengok Ka'bah ka tu sudah dikira ibadah tak teringinkah kita nak pergi nak tengok Ka'bah ka tu sekali nak tengok dia lawas biji mata kita nampak Ka'bah ka sebijik hitam terseranggang hebat tu ada depan kita tu langut nak tengok katas dengan langit membiru elok di atas tu is teringin nak pergi jadi puak ni pun iritiria ni kalau nak tunggu kat mereka betul-betul ada duit boleh naik kapitabang lagu Jumaat Haji Malaysia tu naik kapitabang tu hmm. ni mungkin hampir mustahil bagi mereka yang kerja belakang kambing maka mereka tak peduli lah soal wajib kata wajib ini, soal lain soalnya kami nak pi Mekah, ada peluang, ada kesempatan kami nak pi Mekah maka mereka berkira dengan pihak Saudi dan sebagainya, akhirnya mereka ni bagi, bagi dengan cara naik tempat barang, naik pakat duduk naik tu, setanya dia kata duduk peluk sama-sama, mereka tu peluk, macam kata abang nak take off, nak nak landing, nak apa tu bergegang, pakat duduk peluk sama-sama ni ni, takut jatuh, berguling ke dalam tempat barang tu, eh punya nak pi Mekah buat ni saya ingat puan-puan ni Tuhan bagi kat mereka. Puan-puan saya haji mabrut ni bagi kat mereka. Dia sungguh nak pergi Mekah. Itu bila kawan sebelah tu baca Quran. Baca habis baca dia nanti syarah ni. Kapsir kepada ayat yang kawan ni baca dia nanti syarah. Semua pakat duk dengar syarah dia. Bersalah hmm. ambil Quran bagi kat kita tahu kita baca. Kalau kita takut kita bukan jenis orang ahli lagu kan. Ya. Nak baca kita tak apa lah. Baca. Itu dia. ni ke arah. Kalau kita nak bercakap tentang orang yang cinta kepada Islam ni banyak. ada Satu dunia ni banyak orang yang cinta kepada Islam ni. Sehingga ke kecintaan mereka kepada Islam ni sampai mereka sanggup susah. Sungguh-sungguh punya susah semata-mata kerana Islam. Nah, Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya. Jadi dalam masalah ni dia nak bicarakan tentang adakah kita pi haji itu disyaratkan ada kenderaan pi sahajakah balik tiap ke kemudian ke? Atau persyarat Dia mesti pasti ada kenderaan pi dan kenderaan balik. Barulah wajib kita pergi ke Mekah untuk buat haji. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah al-Muhazzat. <coughs> Telah muafakah ashab kita bahawasanya apabila seseorang hendak pi naik haji, ada meninggalkan ahli ataupun keluarga di negerinya disyaratkan kuasanya ateh ada bekalan dan kenderaan dan sekalian belanja haji pergi dan baliknya dalam mazhab mazhar syafi'i dia kira macam tu kalau kita yang nak pergi ke Mekah buat haji ni sedangkan kita ada keluarga maka wajib bagi kita pastikan kita ada duit cukup duit tambang pergi balik dan kita ada makanan yang cukup untuk makan masa perjalanan pergi perjalanan balik dan masa duduk di sana dan juga ada duit dan ada bekalan untuk makanan yang ditinggalkan kepada keluarga yang ada di kampung Komplik semua benda ni ada Baru wajib ibu buat haji Begitu Maka jika ada bekalan dan kenderaan dan sekalian belanja itu Bagi pemergiannya sahaja Tidak ada bagi kembalinya Nuskaya tiada lazim Akan dia pergi haji dengan tiada khilaf Kalau tak cukup Kita ada tambah habuan pi saja Tambah habuan balik tak ada Maka kita tidak wajib untuk Pih buat haji Dan sepakat ulama' mengatakan tidak wajib Tidak ada khilaf di kalangan ulama' Semua ulama' kata tak wajib Begitu Maka jika tiada-ada baginya ahli dan tiada pula keluarganya, maka padanya dua wajah yang masyarakat. Ini pula kisah orang bujang. Orang bujang dia tak ada tanggungan apa, keluarga, anak jaga, tak ada, anak bini, apa, tak ada, dia kira lain lor je. Biasa orang ada. Macam mana pula dengan orang ni? Dia kata, dan yang telah muafaqah ashab atas yang lebih asahnya, disyaratkan kuasanya atas ada bekalan dan kenderaan. Dan sekalian belanja haji pulangnya. Pun juga ulama kata, yang bujangkan, lone rangerkan, robin hood ke apa-apa. Kan. kena ada belanja, pergi belanja balik sopa tu juga. Kalau tidak, tidak wajib. Itu maksudnya. Tetapi, tiada dilazimkan dia apabila tiada kuasa ya atas yang demikian itu. Dan tidak diwajibkan atas dia. Begitu masalah orang yang berhutang wajibkah dia pergi haji ah ha, yang ni penting ya sebab masyarakat kita ni dengan hutang ni biasa baik orang yang berhutang adakah wajib dia buat haji kata imam nawawi dalam syarah al-muhazzab telah berkata sahibul muhazzab begini jika ada pada seseorang itu barang pembeli bekalan dan kenderaan padahal ia berhajat untuk membayar hutangnya nescaya tiada wajib atasnya pergi haji dengan uang itu ai ni kalau sekiannya orang tu ada dia dan duit itu kalau nak kira cukup untuk tambang pergi Mekah dengan balik dengan belanja makan dan sebagainya cukup. Duit yang ada kat dia cukup. Tapi dalam masa yang sama, dia adalah satu orang yang ada hutang. Maka sepakat ulama' mengatakan tidak wajib. Dia pergi hadis. Sebab apa? Sebab duit tu lebih utama bayar hutang dulu. Itu maksud dia. Sama ada hutang itu dibayar sekarang ataupun bertangguh lagi. <coughs> tak kira. Sama ada hutang dia itu hutang janji nak hutang, nak bayar lelah ataupun utang tu utang janji nak bayar isu-isu ni itu tak penting yang pentingnya hang ada utang maka lebih aula lebih utama hampir kelihatan utang tu dulu sebelum pergi Mekah buat haji begitu kerana utang yang hendak dibayar sekarang itu mahu disegerakan dan kerja haji itu boleh lambat ha, kerana utang ni bila kita utang orang sebaik-baiknya kita bayar sebaik bagaimana pasal, pasal kawan yang bagi utang dia pun nak pakai duit juga kata -kata. kita utang duit dia awak dia tak pakai duit. Orang duit dia lebih melimpah jatuh rambang kat jalan lagu tu. Dak orang yang kita hutang duit dia pun nak pakai duit juga. Betullah masa dia bagi kita pinjam duit dia dia tak pakai duit, tapi 2 3 bulan kemudian mungkin dia nak pakai duit. Rumah bocor ke dia nak perbaik. Ke anak dia dapat masuk mana ke dia nak guna belanja besar untuk bagi anak dia sekolah. Ke apa dia nak menikah seorang lagi ke apa? Ingat? Lah? Okay. Jadi dia tu mungkin nak pakai berit Jadi kalau kita utang dekat dia Mungkin kita janji nak bayar lewat Tapi kalau kita janji nak bayar lewat Kita bayar awal Itu tetap lebih baik di sisi agama Maka dengan kerana itu Menyegerakan bayar utang Itu adalah perbuatan yang paling baik Sedangkan haji ini tak payah kalut-kalut Dia kata pasal apa? Pasal haji ni Islam tidak paksa kita pergi Kalau kita tidak mampu Begitu Maka dia hulukan bayang utang Atas kerja haji itu dan utang yang ditangguhkan lagi itu wajib atasnya membayarnya pada masa cukup janjinya. Lebih-lebih lagi kalau kita hutang, kita janji bila nak bayar. Maka lebih-lebih lagi, kita dituntut bayar pada tarikh yang kita janji. Jangan bayar lewat. Begitu. Maka apabila ia belanjakan uang itu pada haji, maka tiadalah ia dapat menunaikan uangnya itu. Hmm. Kalau sekiranya duit yang ada tu dia guna untuk pergi Mekah buat haji dan sebagainya, bila main tarikh janji nak bayar hutang, tak boleh bayar. Tidakkah itu sudah... Sudah menjadikan dia sebagai orang yang mempunyai sifat-sifat munasif. Kalau janji, tiba-tiba mukir janji. Begitu. Tonton tengok ni, bak utang. Utang kalau nak banding dengan P. Mekah pun, dia utamakan bayar utang dulu. Ni kan pula kita ada utang orang, tiba-tiba duit ada-ada tak bayar utang, pergi beli kursi siap baru di rumah. Lagi perangai waduk. Kita utang duit kawan janji nak bayar tak bayar tak bayar bukan kata tak bayar tu kerana ada keperluan lain yang lebih mendesak dah tak bayar tu kerana pergi beli kursi baru dalam rumah ramai orang kita ada buat kerja macam ni hari ah, ni perbuatan yang amat tidak elok dalam agama. amat tidak elok hmm? begitu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala segala yang disebutkan oleh sahibul muhazab itu telah menas atas dia oleh Imam Ash-Shafi'i di dalam al imla nama kitab dia dan telah muafakah atasnya daripada dua jalan. Dan telah memutus dengan dia oleh sekalian jumhur ulama' dan menakal oleh kebanyakan mereka itu bahawasanya tiada silah padanya. Ha, tak ada dah. Memang utama bayar utang daripada menggunakan duit yang ada untuk pergi ke Mekah buat hajid. Kata Imam Nawawi. Telah berkata ashab kita dan jikalau reba orang yang memberi utang dengan mentakhirkan bayangnya. Kemudian daripada haji. Maka yang demikian itu pun tidak lazim akan dia pergi haji. Dengan uang pembayaran hutang itu. Itu dia. Kita hutang dekat satu orang. Lepas itu kita ada duit. Kita ada ingat nak guna duit itu pergi Mekah. Tapi kita pergi minta izin dekat kawan yang kita hutang dulu. Kita kata dia ni. Hutang hang, kalau boleh aku minta tangguh tahun depan. Baru bayar. Bukan tak ada duit. Duit ada. Tapi aku ingat nak pergi Mekah buat, buat haji tahun ni. <coughs> kita kata dekat kawan yang bagi hutang ni dan dia ni pun dengar dia kata ta'bah apa pilah pilah saya bukan nak pakai duit tu katalah kawan yang bagi hutang kata macam tu pun tidak wajib kita pergi ke Mekah buat haji pasal apa? pasal kita masih dituntut bayar hutang dia dulu sebelum pergi buat adik. itu sepakat jumhur ulama' kata begitu nampak tak tuan-tuan apa yang dia nak tekankan di sini ialah hutang bayar raplah tuan-tuan kalau hutang tak bayar ni raplah kita pun jadi raplah kita tak boleh kepala duk pitiak hutang tak bayar ni kepala jadi semak tidak. Kepala kita tu jadi semak, hidup kita jadi tak tenang, tak tentram dan sebagainya. Utang, clear bang. Clear, clear, clear bang. Biar kita jadi satu orang yang tak ada hutang. Alhamdulillah. lega hidup kita. Macam tu. Maka dengan kerana itulah, Islam suruh bagi clear bang benda-benda ni. Bila dia duduk main hutang macam ni, semayang pun tak puas. Maka adalah lebih baik bila ada hutang dengan orang, bagi clear bang. Hati kita lapang. Tak ada pikir nak bayar hutang. Kita semayang pun selesa. Kita buat ibadat pun selesa. Semua selesa. Begitu kata Imam Nawawi lagi, telah berkata ashab kita, dan jika ada bagi seseorang itu utang, maka wajiblah ia pergi haji, apabila boleh dibayarnya akan utangnya sekarang itu. Dan jika tiada boleh ia bayar sekarang itu, bahkan dengan bertanggung, atau bayar sekarang itu dengan berpayah-payah, lalu tidak wajib pergi haji dengan tiada ketilang ulama. Kalau kita ada duit untuk bayar utang, dan masih lagi ada lebihan duit untuk buat haji, okey, kita ada duit. Tak tahu macam mana duit ni dia mai pokok mana. Tak tahu dia mai ke buang kata, ada tapi buang kata itulah ribu dia mai. Tak tahu pokok mana. Kita pun tak tahu mai satu orang kah lagu mana kan ni. Saya ingat nak bagi kat hang Eh pasal apa nak bagi dia? Tak ada tanya pasal apa lah. Saya nak bagi teringat tengok hang siok, rasa nak bagi duit kat hang. Bagi ribu Mana nak pi tu? Satu hari Tuhan datang tak mai orang macam ni kat kita. mau doa bagi kuat sikit. Ya. mau doa bagi kuat sikit. Ada mana nak pi tu? Tuhan datang tak mai dia syok kat kita, tak ada apa, dia syok kat kita kan, kita pernah cerita dalam masjid dulu, Elvis Elvis Presley buta aja bagi kaitan Rolls Royce kepada satu orang negro minta sedekah <coughs> negro tu tak pernah sangka pun, punca dia bukan ada apa punca dia, Elvis Presley parking Rolls Royce tepi jalan, beli bega. Dia duk tunggu kawan duk buat burger ni main di geroh tu duk belek kereta Roslai duk tengok keluar dalam terbin tengok dalam ada telefon lah, apa lalu semua. duk tengok tengok kereta keliling dia duk phati tengok apa geroh ni Dia fikir dekat ni ni Dia kata tengok apa ni ni kata dak tengok kereta ni cantik apa tak mahu tengok kereta macam ni Roslai kan kita ada di Matang Pau ni buat tak mahu tengok Roslai Ya tak mahu tengok Roslai Negro ni kata tengok kaita, tengok kaita. Aku tak mahu tengok kereta macam, nah, nah, macam ni Dia, tanya negro, dia kata kan yang ni geroh kita mau lah Eh minum pom lawak macam ni. Kan. Kalau kata hang nak terai naik ke tah lah sikit kan. Menang sabahlah soalan tu dengan negoro minta sedekah ni ditanya hang mau ke mana? Tanya pelan. Dak ada kekam. Mau apa dia benda ni memang aku kancil pun tak leh beli kan. Jangan nak beruslah. Dak mau kah? Tanya lagi sekali mau kah? pian ni kata saya kalau kalau teringin pergi tani memang tak leh beli dak mau kah tanya tiga kali je kata kalau kau nak bagi dah mau jom jom so, dia bawa negeri roh ni pergi dekat edian roh beli beli sebiji bagi dekat negeri roh kalau jumpa lagu ni kan? ya, tak kira payah tak ada susah kita nak buh minyak reza tu kan kita dapat nak buh minyak pula masalah Benar ni jadi benar ni jadi, ni jadi. cerita ni cerita betul jadi dia nak tunjuk kata orang yang macam Elvis Presley kaya-kaya ni tapi jiwa dia ni tak terisi jiwa dia ni ada benda kosong dan jiwa dia yang benda tu dia try duk buh macam-macam dia tak fit dia bubuh harta tak fit dia bubuh wanita tak fit dia bubuh dia bubuh populariti dia bubuh apa pun tak fit dia duk rasa tak, tak syok jiwa dia tak tenang dia duduk serai nak buat benda-benda yang boleh memberi ketenangan. Tengok negeru dia ni orang susah kalau aku tolong dia gama aku aku dapat duk, kepuasan ni. Tolong. Dia tu buat macam tu. Manakah nak tahu satu hari jadi macam email satu orang dekat kita. Main-main dia kata aku syok tengok Han. Syok berjaya apa? Tak tahu berjaya apa? Aku syok tengok Han. Nah, ambil cek 15 ribu bagi. Ayy, bagus. banyak. Si Han mau jumpa aku kerak sikit ke dalam. <laughs> ribu dia bagi mengat kita. 15 ribu tambang haji. Okey? Kelih kan, tambang haji kena kemudian pula dengan tambang haji pun kita ada kemudian ada pula lebih handi untuk kita bayar pula hutang kepada orang yang kita ada berhutang tak tapilah tambang haji apa belanja apa lebih kurang kita bajet 10 ribu ni dia ni bagi 15 ribu 5 ribu lagi memang kita ada orang dengan hutang pun 5 ribu, kita kira 10 ribu habuan haji 5 ribu habuan bayar, bayar hutang cukup, cukup duit tu Cuma ni dia kata di sini apa dia? Dia kata dia terpaksa bayar tu. Dia kata dibayar sekarang itu dengan berpayah-payah. Dia boleh lepas tambang pergi Mekah balik Mekah. Dia boleh lepas duit untuk bayar hutang. Tapi lepas pada tu jadi susah. Dia jadi payah. Bagi -bagi, duit tak ada. Duit tak ada. Dia balik-balik mekah tu dia nanti jadi lebih susah daripada tu lagi. Kalau itu keadaan yang berlaku pada dia maka tidak wajib. Dia pergi buat haji. Tak wajib lagi. Dia mahu orang yang ada kelapangan ada duit untuk tambang pergi Mekah balik Mekah belanja tinggalkan anak-anak apa semua kemudian ada duit sikit reserve untuk emergency ada sikit orang yang macam ni wajib pergi Mekah buat haji macam tu. <tuh> masalah dia kata orang yang ada wang kerana memberi nafkah orang yang wajib atasnya adakah wajib ia pergi haji ini ah, pula kes satu lagi kes ni banyak jadi dalam masyarakat kita orang ni dia duit ada tapi dia ada anak-anak yang ramai yang nak sekolah Duit ada. Duit ada tu maksudnya duit untuk buat tambang, pergi Mekah, balik Mekah, belanja dan duit. duit tu ada. Tapi dalam masa yang sama, dia mempunyai anak-anak yang ramai yang anak-anaknya duduk di bawah tanggungan dia. Maknanya kalau dia guna duit tu untuk pergi Mekah lepas, tapi anak-anak susah. Hak mana nak diutamakan? Begitu. Kata Imam Nawawi dalam syarah Al-Muhazzat. Apabila berhajat seseorang kepada wangnya, serana memberi nafkah orang yang lalimatahnya nafkah nafkah kepada orang yang lazim artinya nafkah maksudnya anak-anak eh, dia ada duit tetapi dia ada anak-anak yang memerlukan dia belanja mereka dalam masa pergi baliknya maka tiada lazim akan dia pergi haji oh, kalau sekiranya macam ni dia tidak nak semua dulu sekali kerana nafkah itu berkehendakkan segera dan haji itu berlambatan oh, dia kata nafkah anak-anak nak mengaji sekolah ni duit belanja nak kenalah ni Sedangkan haji tak dituntut kita, misalnya kalau agama kata, wajib pergi haji sebelum umur empat puluh. Misalnya, yang tu kita kena kalut lah. Tapi ni dah, dalam agama kita tidak letak sempadan umur untuk pergi Mekah. Sebaliknya dia letak syarat, ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu untuk pergi ke Mekah, menunaikannya, Mekah orang ni wajib. Maka kita tunggulah bila sampai saat kita mampu. Begitu. Kata Imam Nawawi lagi Dan telah berkata Ashab kita bermula pakaian orang yang lazim Akan dia memberi pakaian Dan tempat duduknya Seperti hukum nafkahnya jual Dan begitulah hukum sekalian belanja ha, Itu dia Imam Nawawi tambah lagi Dia kata anak-anak kita dan sebagainya Ini adalah orang-orang yang wajibkan hati kita Pastikan makan minum dan pakaian mereka Masalah Orang yang ada rumah Dan ada orang gaji Wajibkah jual rumah dan orang gaji itu untuk pimpah So dia, tapi nak jual habis harta benda semua Pasal nak pergi Mekah Wajib kah? Kata Imam Nawawi dalam syarah muhajzad Apabila berhajat seseorang kepada rumah Ataupun orang gaji Yang mengelolakan jawatan Atau kesusahannya dan sebagainya Dan tiada kepadanya barang yang lebih Daripada gaji orang dan rumah Maka adakah lazim akan dia pergi mengerjakan haji itu? Baik kalau sekiannya orang ni Dia ada rumah dan dia ada orang gaji Yang perlu dibayar gaji dan dia ada pun takat-takat cukup tu aja. Adakah dia wajib pergi ke Mekah? Adakah dia boleh jual rumah tu, jual orang gaji dia dan sebagainya ambil duit untuk pergi ke Mekah? Kata dia jawabnya padanya dua wajah. Eh. Bermula yang lebih asaf daripada keduanya, tidak lazim pergi haji. Hmm, tak wajib juga pergi haji. Eh? Tak wajib juga dia pergi ke haji. Maka dengan dialah memutus oleh sahibul muhazab dan kebanyakan ulama dan penصحih akan dia oleh jumhur ulama sepakat ulama kata tak wajib ada rumah dan ada orang gaji adakah sampai peringkat nak kena jual rumah jual apa semua kerana nak pergi haji tidak wajib buat macam tu dan setengah daripada orang yang memutuskan dengan dia serta sahibul muhadzab iaitu al-qadi abu Tayyid di dalam ta'lidnya dan di dalam al-mujarad tu nama kita dan ad-darimi Al dan al-muhamili dan al-fauzani dan al-baghawi dan lainnya banyak ulama yang pendapat begitu dan menaqal akan dia oleh al-muhamili Di dalam majmuk daripada ashab kita Dan menaqal akan tashehnya Oleh rafi'i daripada kebanyakan ulama Dan telah diqiyaskan oleh mereka Itu akan dia atas kafarah Maka bahawasanya Kafarah itu tiada melazimkan Dia oleh jual rumah dan jual Orang gaji, khadam Pada kedua itu Dia. Mereka kiyah masalah pihaji ini dengan masalah kafarah Dalam Islam apa benda Yang kita kena kafarah Kena benda apa dia yang kena kifaratnya pada. Yang pertama sumpah, hak kita habaq tadi ni. Kita bersumpah, selepas tu kita nak batal barang sumpah kita. Kita kena kifarat sumpah. Apa dia kifarat sumpah? Kita sebut tadi yang pertama mendekah seorang kurangnya Yang kedua bagi makan 10 orang miskin ataupun bagi pakaian kepada 10 orang miskin. Ataupun yang ketiga puasa 3 hari. Ada dua lagi benda yang kita kena kifarat. Apa dia? Yang pertama zihar. Yang kita selalu selalu sebut Zihar. Suami menyamakan isteri dia, suami menyamakan bentuk fizikal isteri dia dengan orang yang menjadi mahram dia. Satu orang suami kata ke bini dia, eh dia kata aku tengok hang kat belakang tadi, aku ingat mak aku. Dia menyamakan bentuk badan belakang bini dia tu serupa macam mak dia. Maka dia sudah melakukan satu kesalahan yang dipanggil zihar. Maka orang yang buat kesalahan zihar wajib bayar kifarat. Selagi dia tidak bayar kifarat, kifarat haram bagi dia untuk bersama dengan isteri dia. Haram dia bersetubuh dengan bini dia. Kalau dia bersetubuh juga tidak jadi zina, cuma berdosa saja. Berdosa. Tiap-tiap kali dia bersama dengan bini dia berdosa, berdosa, berdosa. Selagi mana dia tidak bayar kifarat zihar. Apa dia kifarat zihar? Kifarat zihar ialah yang pertama merbeku seorang hamba tidak mampu nak merdeka ke seorang hamba, pindah piang nombor dua. Puasa syahraini mutatabiain. Dua bulan berturut-turut. Tak mampu nak puasa dua bulan berturut-turut. Berturut-turut maksudnya tiap-tiap hari, tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Selang satu hari, tak balik daripada satu. Itu maksud dua bulan berturut-turut. Tidak mampu nak puasa dua bulan berturut-turut, pindah piang ketiga. Apa dia? Bagi makan enam puluh orang miskin. Seorang miskin diberikan satu cupak makanan yang merupakan makanan asasi penduduk negeri itu. Bagi berat sama cupak. Itu kifarat yang dikenakan bagi kesalahan zihar. Dan kesalahan ketiga yang mewajibkan kita kena kena kifarat apa dia? Suami bersetubuh dengan isteri pada siang hari bulan Ramadhan. Kalau berlaku benda yang macam ni. Sama ada dengan tahu ataupun tidak tahu kerana tak ada ilmu. Maka dia wajib bayar kifarat. Kifarat dia sama macam kiparat zihar tadi Apa dia? Merdekalkan seorang hamba Ataupun puasa dua bulan berturut-turut Ataupun bagi makan kepada 60 orang miskin Satu orang secupak makanan Hari ni benda-benda yang mewajibkan kita kena bayar Kifarat Banyak tuan-tuan yang buat pasal Jenis kakitah hukum ni dia boleh jadi macam-macam Dia kata kat bini dia ni Berapa kali dia kata lah Dua benda yang banyak duk jadi dalam rumah tangga Yang pertama zihar Yang kedua taklik Cukup banyak jadi dalam masyarakat kita ni. Cukup banyak jadi dua benda ni. Yang secara dia secara tidak sedar dan cara dia tidak paham benda tu jadi. Hukum tu jadi. Taklip kat bini dia. Marah pasal bini dia dok keluar rumah selalu. Dia ketahan keluar lagi sekali. Dia kata aku cerah. Bini keluar aja jatuh satu talak. Bini keluar aja jatuh satu talak. Kata pula izu-izu ni. Kalau sekiranya hang balik lagi rumah mak hang tanpa pengetahuan aku, jatuh satu talak. Bini balik aja rumah mak dia, jatuh satu talak. Dah jatuh ni bukan dia tiga dah. Tak tahu berkenyah berapa banyak talak dah jatuh. Tapi mereka masih hidup-hidup macam laki bini lagi. Pasal apa? Pasal laki pun bengong, tak mau mengaji. Bini pun tak tahu apa tentang ugamah. Melingkuk rumah tangga. Banyak tuan ni. Benar hak kita tu berkita ni banyak jadi. Pasal apa? Pasal tak reti ugamah. Itu so, takli. Zihar ni pula satu lagi. Kata macam-macam kat bini dia. Dia kata, eh, kenin ni macam, kenin kau aku. Kenin, benda fizikal. Yang tidak jadi zihar ni kalau benda yang bukan fizikal. Benda yang bukan fizikal, sorah misalnya. Bukan fizikal. Eh, dia kata sorah, garuk macam sorah mak aku. Itu tidak fizikal, tidak jadi zihar. Hmm? Tapi kalau benda fizikal, maka sadiqlah zihar dia. Dan wajib bagi dia membayar kafarah. Itu cerita dia. Baik, jadi ulama mengkiaskan wajib haji ni dengan wajib Bayar kafarah. Dia kata kafarah tu wajib bayar. Tetapi wajib dia tidaklah sampai ke peringkat kena jual rumah. Misalannya laki ni kata kat bini dia. Dia kata, eh aku tengok hang ni, aku tengok muka hang ni macam muka mak aku. Dia dah buat zihar. Dia sepatutnya kena bayar apa dia? Dia sepatutnya kena denda apa? Merdeka hamba. Ataupun kuasa dua bulan berturut-turun. Ataupun... Bagi makan kepada 60 orang miskin. Dia orang miskin. Dia sendiri itu pun orang miskin. Dia tak boleh nak jamu orang makan 60 orang ni. Adakah sampai ke peringkat dia kena jual rumah danang yang ada kat dia tu untuk ambil duit supaya dia boleh selesaikan kifarah zihar dia? Tak. Tidak sampai ke peringkat tu. Walaupun membayar kifarah itu wajib, tetapi tidak dituntut sampai jual harta benda untuk bayar benda tu. Maka demikianlah juga haji tu wajib tidak dituntut kita buat haji. Sampai kemarin tak nak jual rumah kerana nak pergi buat haji. Ha, ulamak kias ke situ. Hmm? Baik. Dan atas pakaian dan barang yang pada maknanya. Daripada barurah hajatnya. Ha, dia kata tidak. Dan wajah yang kedua. Ini pendapat yang kedua. Lazim akan dia pergi haji. Ini pendapat yang kedua. Dia kata kena pergi haji. Bagi orang yang ada rumah. Kemudian ada orang gaji. Dia wajib pergi haji. Dan menjual rumah dan khadam kerana yang demikian itu. Ini pendapat yang kedua. Dia kata kalau ada rumah, kita jual rumah tu ambil duit, pergi haji dulu. Maka dengan dialah memutus oleh Syekh Abu Hamad pada barang yang dinakal akan dia oleh sahibu Syamin. Dan memutus dengan dia pula oleh Al-Bandaniji. Dan mentasih akan dia oleh Al-Qabi Husin dan Al-Mutawalli. Itu pendapat. Tetapi pendapat yang diterima oleh Jumhur ialah tidak wajib jual rumah untuk dibuat haji. Begitu. Masalah orang banyak kitab wajibkah dijue kitab itu kerana belanja nak pergi haji ha, Ini pula dia ni duit tak ada tapi kitab ni sampai nak habang rumah jenis beli kitab dis hobi dia hobi dia membeli kitab tetapi tidak membaca kitab itu kan <sumful> ada orang dia kata tu bukan hobi pula dia jenis shop dia tengok kitab panggil nak beli belikan saya kata kat Zaya, nah, <laughs> saya lah tu kan saya sebenar dulu saya suka suka kalau ke makkah Madinah ke Ataupun mana-mana Tengok kitab Nak beli Maksudnya nak beli Kan kita bila tengok Masuk kedai kitab ni Cabut tu Tengok buka Baca dua tiga muka Ih syoknya kitab ni Kena beli Ada tiga muka Baca kedai tu lah Balik tak besar Baca-baca Baca di rumah Baca kitab banyaklah. lah Kan Beli oleh Boom Kan Jadi penyakit macam tu Kan Baik, kalau sekiranya orang ni sampai peringkat tu Dia ada duit beli kitab, beli kitab, beli kitab Rumah menarban dengan kitab ke? Sedangkan haji tak pergi lagi Adakah wajib bagi dia jual kitab tu Kerana nak pergi buat haji Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala Dalam syarah al-muhadzah Jikalau ada seorang itu alim Dan ada baginya beberapa banyak kitab Maka adakah dijualnya Akan dia kerana belanja pergi haji Jawab dia kata Al-Qabi Abu Tayyid Di dalam ta'liqnya ta jika tidak ada baginya daripada tiap-tiap kitab itu melainkan satu naskah sahaja naskah tiada lazim dijualnya kerana berhajat ia kepada yang demikian itu ha, kalau kitab itu ada satu saja satu baharul mazir ada satu set saja kan? maka tidak wajib jual tapi kalau dia punya hobi ini beli sampai lima set baharul mazir buah rumah dia buat apa sampai lima saja syok tengok wajib dia jual lah yang empat lagi tu. Jual, jual empat pun tak boleh pergi Mekah juga, tak lepas juga tapi kalau ada banyak kitab di rumah dia dan tiap-tiap satu kitab tu ada dua naskah dua naskah, dua naskah lagi tu maka jual satu naskah kok boleh lepas tambah untuk pergi Mekah begitu dan jika ada baginya dua naskah nescaya lazim akan dia lazim makna dia wajib Nescaya wajib akan dia oleh jualnya akan salah satu ha, kalau ada dua naskah jual satu kerana tiada hajat kepadanya sampai dua naskah nak buat apa? Satu naskah tu pun tak ada naskah Tidak ada dua naskah okay. Jadi jual satu Ini kalau kita kiasa Kalau kitab pun dia suruh jual satu naskah Untuk cari duit pergi Mekah Macam mana pula dengan orang yang tak pergi Mekah Jadi rumah ada lima ha, Ini dalam masyarakat kita dia lagu tu Mekah tak pergi lagi Rumah ada lima biji Ha kena jual Rumah lebih-lebih lagi kena jual Jual ke biji tu pun pergi Mekah tak balik tak padah okay. Jadi biji rumah dia jual Dia boleh tidak pergi Mekah tak balik tak padah Mahal agar rumah Kena jual hanya itu sebab kita kata dalam bakti haji ini memanglah haji ini tidak dituntut kalau kita tidak berupaya tetapi kalau sekiranya keupayaan itu tak main kat kita dengan kerana kita belanja di lain di tempat yang tidak sepatutnya kita belanja ah, itu tak bolehlah. lah dan yang dikatakan kita ni berupaya setelah kita ada rumah sebiji, ada kenderaan sebiji, kemudian belanja makan minum dan sekolah anak-anak semua lepas lepas tu ada lebih habis ah, yang tu masuk kita dalam kumpulan yang mampu untuk pihaji tapi kalau duit tak cukup ni, sedia duit tak cukup, pasal apa? Pasal ada duit beli rumah, ada duit beli property, ada duit beli property, ada duit beli... Haa, yang tu tak boleh, kan? Ha? Lagu tu tak boleh kata tak mampu. Pasal sebenar-benar pun dia, dia mampu. Tapi sengaja dia buat bagi jadi tak mampu kerana dia suka kepada yang bermewah-mewah. Haa, yang tu tak mampu. Baik, jadi kalau kita pun dia seorang juai, satu nasfah untuk membolehkan kita himpun duit pergi ke Mekah. Dan berkata ia ya, di dalam mujaratnya tiada lazim akan dia berjual kitab-kitabnya melainkan apabila ada baginya dua nasbah daripada satu jenis kitab. Maka wajib jual salah satu daripada keduanya. Masalah dia kata wang hendak dibelanjakan kahwin, adakah wajib dipergikan ajinah? Ni baca dia wak sikit lagi. Ingat nak pentinglah saya baca mai tajuk kahwin kita baca begini. Dia ada duit tapi duit tu duk ingat nak kahwin. Nak kahwin ke nak pi mengah? Nak kahwin ke nak pi mengah? Hak mana nak bagi keutamaan? Sudah. Kahwin ni apa ya, tajam mau baca kitab. Kata Imam Nawawi dalam syarah Al-Muhazzab, telah berkata Ar-Rafi'i. Dan jika lu memilih seorang itu lebih daripada segala perkara yang tersebut tadi atas kadar boleh ia pergi haji. Padahal ia berhajat kepada nikah kerana takutkan zina. Ha, ini kisahnya. Oh muda, dia orang muda. Dia ni jenis satu orang yang apa nama? Tak ada tanggungjawab apa. Kita sebut tadi ni jenis Lur Ranger Dia tak ada tanggungjawab apa Mak pak pun orang ada duit Jadi dia tak ada tak ada duit ingat Duit duit gaji dia nak belanja mak pak tak ada ingat Terusnya mak pak dia duit banyak Dan dia perlu minta duit mak pak dia pula lagi yeah. Jadi dia satu orang yang tidak ada tanggungan Sekadar keperluan dia Rumah sewa dia Apa nama minyak kereta dia semua lepas Dan dia ada lebihan duit Yang kalau nak dikira Lebihan duit itu membolehkan dia pergi ke Mekah buat haji tapi dalam masa yang sama, dia duduk tak agak-agak nak menikah ni. Dan dia pula duduk ingat, kalau aku tak menikah dengan budak perempuan ni duduk kawan baik dah. Takut sebab ni jadi benda-benda tak elok. Mana nak diutamakan? Dia kata, maka dia dibelanjakan harta itu kepada nikah lebih baik daripada belanja kepada haji. Hmm. Untuk kes macam ni, tu nikah dulu menikah dulu habis menikah payah pulak lah nak pergi Mekah pasal pasal jadi tak cukup lah pasal nak belanja ada orang depan itu pula nak boleh anak nak belajar kanak pula pergi umur 50 pulak lah baru pergi Mekah ah dia jadi begitu. Sama macam orang kata lah macam orang kata kita ni kalau nak sambung belajar kita masuk universiti kita keluar ada ijazah pertama ada bachelor kalau kita ni ada ingat nak sambung buat master ada ingat nak sambung buat PhD ke pergi buat terus habis-habis mengaji ijazah pertama tu pergi buat kalau habis mengaji tu menikah lepas tu pi kerja dah sebagainya lepas tu nak buat yang tu nak kata pembohong tak tapi hampir pembohong <laughs> dia belajar. Sebab apa? Dia masalah banyak. Dia dia main rumah tangga, keluarga, anak, pinak nak kena fikir banyak benda dah sebab bila dia domain macam tu, hmm, pakai tak siaplah mengaji ni pakai tak siap. Dia jadi tanggungjawab makin bertambah, kerja kita nak buat makin banyak juga jadi pakai tak siap. Ha, jadi kalau betul-betul ada ingat nak buat mengaji sampai habis mengaji dulu untuk seduk kira bak nikah, bak kerja bak apa ni tolak pergi ke tepi dulu mengaji bagi habis ah, macam itulah cerita dia jadi dia ni pun kalau sekalanya dia ada bercadang untuk kahwin kalau dia tak ada cadang untuk berkahwin tapi buat haji apa semua sahlih, raslih, raslih, selalu balik maizuk ni baru fikir nak kahwin tapi kalau dah dia ada cadang nak kahwin syarak kata kahwin dulu pasal apa? sebab saat ni dia jadi kelam kabut lecih eh? balik-balik haji apa semua dah jadi title haji elok kena tangkap palwat lecih lagi leceh yang punya do'alah. Dia ni kena tangkap bila? Bila dia baru balik daripada haji. Kan? bau apa nama minyak acar, palik di buka, tak hilang lagi, kena tangkap di hotel mana leceh. Ha, yang tu. Jadi, selesaikan masalah kahwin ni dulu. Dan inilah ibarat jumhur. Dan meng'inlah mereka itu akan dia dengan bahawasanya berhajat kepada nikah itu mau segera. Meng'inlah maksudnya memberi alasan. Memberi alasan ulama' ini bahawa berhajat kepada nikah itu kena segera dan haji itu boleh kita lambat-lambatkan dia ya? wallah, wallah. lepas ni kita tengok uang yang hendak diperniagakan wajibkah digunakan untuk pergi haji ha, duit tu kita nak guna moden meniaga bolehkah kita guna untuk pergi haji dulu dan kita kemediankan soal berniaga wallah, wallah. niat nak mengejarkan haji lepas semua tak masuk lagi tu ha, belum masuk lagi lambat, buat ni lambat kan? jadi kalau siapa yang baru daftar haji lagi 3 4 tahun dah aku katang. Okay, kalau nak pergi ke depan tak dalam patang. Katang ada katang. Ha, dia cerita dia. Dia banyak cerita. Kita nanti jumpa macam-macam cerita yang berkaitan dengan haji ni yang bukan sahaja orang yang tak pergi lagi, orang yang nak dah pergi dah, apa esok ni bila dengar dia lagi nak pergi pula sekali lagi. Kan sama ada dia nak pergi pula tu kerana dulu masa dia pergi dulu dia tak tahu banyak benda, lah baru dia tahu, baru dia teringat nak pergi ataupun dia nak pergi pula tu kerana dia rasa haji kat dia buat itu tak apa cantik dia nak kena pergi lagi ha, inilah pentingnya kita tengok bab ni apa sebenarnya saya tak tentang haji dia kata ustaz sudilah kiranya ustaz wui sedap bahasa dia sudilah kiranya ustaz mengadakan satu kursus haji wapunlah oh, haji dan umrah kepada kami secara detail pada bila-bila masa Mus mohon jasa baik ustaz saya tidak berminat -ber -ber -ber dengan kursus haji lah sebab banyak dah orang duk buat kursus haji. Hak orang duk buat tu pun dah elok dah. Kita dengar yang tu sudah. Ha? Kita cuma buat pengajian tentang bak haji. Pengajian. Secara detail pelaksanaan ibadat haji tu pergi dalam kursus haji. Depan nanti tunjuk cara nak tawah macam mana. Cara nak lontak anak batu macam mana. Yang tu dalam kursus haji nanti bagi cara praktikal. Ha? Kita tidak ada tidak ada ingatlah setakat ni cakap ni tidak ada ingat nak buat macam tu tak ada kita baik malam ni kita tengok cara meletak jom kita peluang semua kita lebih kepada pengajian lebih kepada pengajian ha, cuma kita akan perang secara lisan macam tu insyaAllah ustaz dia kata bolehkah digunakan duit kutu untuk menunaikan haji main kut ha? ni cerita main kut boleh tak duit kut kita gunakan untuk menunaikan haji jawab dia boleh sekiranya kita cukup syarat-syarat yang lain yang kita duk baca tadi ni. ok Cukup syarat tu semua. Maksudnya dari segi belanja duit cukup. Cukup belanja untuk kita tambang pergi balik anak-anak duduk di rumah nak makan minum semua cukup. Kemudian kita di samping tu kita ada main kod. Kemudian bila dapat kod tu main kat gilang kita, kita nak guna duit kod untuk pihak haji. Boleh tak boleh? Boleh. Kalau sekalian syarat-syarat lain dipenuhi. Begitu. Hmm? Allah mahlak. Baik soalan. Bukankah pinjaman wang dengan bank? Untuk membeli kereta, membeli rumah dan sebagainya dianggap hutang. Apakah hukum mengerjakan haji pada keadaan ini? Baik, hutang ini hutang yang tidak seperti hutang dengan orang. Hutang ha? dengan bank dan sebagainya ini tidak seperti kita hutang dengan orang. Ada pun yang dimaksudkan dengan hutang yang kita baca dalam kitab tadi ialah kita hutang dengan orang. Yang sekirah-kirah kalau sekali kita tidak bayar hutang dia mungkin dia jadi susah. Sebaliknya kita beli rumah, kita beli kereta dan sebagainya, kita buat pinjaman kerajaan, kita buat pinjaman dengan bank dan sebagainya, buat loan dan sebagainya, pihak tu tidak akan jadi susah kerana dia mempunyai satu dana yang besar. Maka itu boleh dibayar secara ansuran dan baki yang selebihnya boleh kita guna untuk menunaikan diri. Orang nak tunggu bagi keluarga yang tu semua lambatlah lambatlah pasal apa semua orang mesti ada terlibat Memang benar semua orang mesti ada terlibat jarang-jarang orang kita jumpa yang beli rumah seratus ribu cash beli kereta lima puluh ribu cash jarang orang mungkin ada tapi bukan orang kebanyakan hanya orang-orang yang terpilih sebagai kroni sahaja contoh <mulian> nah, hmm? saja selingan sahaja bukan ada apa selingan Hmm. baik soalan saya ada buat pinjaman pelajaran dengan JPA untuk pengetahuan ustaz sampai sekarang ini saya tidak dapat apa-apa arahan JPA untuk buat bayaran walaupun sudah lepas 2 tahun apakah boleh saya pergi mengerjakan haji ataupun perlu saya selesaikan pinjaman dengan JPA ini cerita dia pinjaman JPA ini sama macam pinjaman dengan dengan bank yang kita kata tadi ataupun loan kerajaan apa semua tadi sama saja jadi cerita dia kita kalau dah buat pinjaman dengan JPA sorak suruh bayar tak main kita pergi jumpa dia habang kita nak bayar pasal benda tu dulu kita dah akad dia sebagai pinjaman maka pinjam wajib bayar. dia kita ni sebenarnya kita salah salah guna istilah <coughs> sebenarnya bukan pinjaman sebenarnya apa dia? hutang ha, kita duduk kata pinjam eh pinjam duit hang 50 rib bukan pinjam hutang duit hang 50 rib pinjam ni apa? Pinjam ni ialah kita ambil barang tu, kita bagi balik barang tu. Yang tu pinjam. Pinjam cangkui tak? Ambil cangkui tu, lepas guna bagi balik cangkui tu. Yang tu pinjam. Tapi duit, kita bukan ambil yang tu bagi orang tu. Duit ni kita ambil, kita pakai. Kita ambil manfaat pada duit tu. Kemudian kita bayar balik dengan duit lain lah. Kita bayar balik dengan duit tu. Maka dia bukan pinjam. Dia nama dia hutang. Tapi dalam masyarakat kita, kita sebut pinjam. Jadi dengan JPA ke dengan Mara ke dengan apa kan ni bukan nama pinjaman Yang ni nama dia utang Jadi utang wajib bayar Tidak bayar utang JPA Tidak bayar utang Mara Kita sangkut hari akhirat esok sangkut Oh jangan diingat kata JPA tak apa Tak apa-apa pasal duit tu Duit tu juga mereka nak kusinat bagi dekat orang lain pula Dekat adik-adik kita Dekat anak-anak kita Dekat generasi selepas daripada kita Jadi kalau kita tidak bayar Kita menyusahkan generasi selepas kita tak boleh kita kata aku tak nak bayar Ada Dia tahu siapa JPA ni kajian kajian depan duit banyak. Duit banyak tu soal lain Soalnya hang hutang hang kena bayar Ada cerita lagu tu Soal lagu tu senang banyaklah kita pinjam duit Orang yang bagi pinjam ni semua orang ada duit Tak ada duit macam dia nak bagi pinjam ada, Kita hutang bank Aku tak ada ke bolong, nak kebolong nak bayar kan duit bank ni Kenapa bank bayar duit Bumpus ya bank tu Kan Tak boleh Cerita dia lagu ni Islam kata hutang kena bayar Maka bayar hutang Ingatlah, saya dah sebut dalam kuliah di mana itu ni? Di Taman Keryat, Ghabar. Kita ada sebut dari satu orang sahabat Nabi. Dia tanya Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, kalau sekiranya aku dengar panggilan jihad, dan aku menyahut panggilan jihad, aku bangkit daripada tidur aku, aku lompat di turun berjihad, dan aku mati di dalam medan jihad. Adakah aku dijanjikan syurga oleh Allah? Nabi kata, Ya. Kamu dijanjikan syurga oleh Allah, sekiranya kamu tidak ada hutang. Nabi kata, tak ada kena mengenak pun. Dia tanya pasal soalan menyahut panggilan jihad. Nabi jawab kat dia, Nabi pergi sangkut ke hutang tu. Pasal apa? Wallahu'ala. Mungkin Nabi Nabi kena siyah ni ada hutang. Maka Nabi kata lagi tu. Nabi ni satu orang yang Allah bagi kat dia banyak ilham. Satu orang sahabat mereka kanya, Ya Rasulullah apa amal yang paling baik? Nabi kata kat dia, jihad sabilillah. Yang sahabat lain tanya Ya Rasulullah apakah amalan paling baik? Nabi kata, as-salatu ala waqtihah. Semayang awal waktu. Maksud orang sahabat lain pula dia tanya Rasulullah apakah amal paling baik? Nabi kata birrul walidain, buat baik kepada dua ibu bapa. Sahabat tu kata, "Wah Nabi ini hak mana satu yang betul-betulnya baik?" Dia ni tanya dia kata jihad paling baik, dia ni tanya kata sembahyang awal waktu paling baik, dia ni tanya dia kata buat baik kepada ibu bapa paling baik. Yang betul-betul hak mana paling baik? Rupanya rupanya Nabi jawab tu berdasarkan kepada orang yang tanya. Nabi kenai, Nabi kenai kau hak tanya ni dia ni bab jaga mak bapak dia eh. Dia ni bab apa nama Semayang ni kira Tiap-tiap kali semayang awal waktu berjemaah di masjid Cantik lah Cuma bila mai panggilan jihad dia berjawab celah dapur ha, Dia ni hak lain semua cantik Contoh satu dia mis Maka Nabi untuk dia ni Nabi tekankan yang tu Nabi kata jihad risabilillah itu paling baik Dia bila dengar-dengar macam tu Allah aku yang tu yang pusut Lepas ni kenapa betul ya Cantik selawat ni Nah sahabat seorang lagi pun macam tu juga Dia ni lambat ketawa orang, orang ajak jihad Ya Allah buat akbar Kau nak lah semangatnya hebat juga ni mak pak oh jaga apa-apa punya baik tapi sembuh hingga dia terlepas ya. ada orang macam tu tengok-tengah buat apa, -apa Kan tengok nampak hebat perlu semangat tengok-tengok tak semayang tubuh tak apa, -apa tau, bini dia alat tau ada orang macam ni maka orang yang macam ni bila mai ke Nabi Nabi kata agak-agak semayang awal waktu tu paling baik dia, dia tak kena aku ni dia balik buat perubahan pada diri dia mak sama ayah ketiga pun serupa juga dia ni hak lain cantik dah jihad jalan depan sekali semayah ni selalu kira muka dia sampai dulu buka kita pahangin buka lampu semua dia dulu tapi dengan mak dia buat tahana lebih kurang ama kata dia ni pula lemah dia di di, di situ maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kata dia buat baik kepada ibu bapa itu aman paling baik dia macam tu. Kan? Jadi kita kita nak kena ambil ingatnya tu. Sahabat tadi ni bila dia kata ya Rasulullah kalau mai panggilan jihad aku buat semua ni apa semua adakah aku dapat jaminan syurga? Nabi kata ya dengan syarat hutang kamu mau clear. Hai, dia tadi tertinggal apa -tanya. Macam tu. Ah, jadi kita ni pula ambil kesimpulan umum apa dia? Cerita dia kalau hutang kena bayar. Habis. Faham yang tu sudah. Hmm? Baik. Siapakah Imam Mahdi? Oh, ni tajuk Apakah benar Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam yang ditugaskan untuk membunuh dajjal? Sekiranya benar, apakah keistimewaan Imam Mahdi berbandingkan dengan Nabi Isa alaihissalam? Baik. Cerita tentang Nabi Isa ini sabit daripada nas yang sahih. Nabi Isa ini specific orang dia. Siapa dia? Nabi Isa yang dulu ni. Nabi rasul yang ke-24 sebelum Nabi Muhammad. Itu Nabi Isa. Specific dia seorang, orang lain tak boleh mengaku jadi Nabi Isa. Dan dia sampai hari ini tidak mati. Sebaliknya Allah letak dia di satu tempat untuk menunggu kerja terakhir yang Allah suruh dia buat. Menjelang akhir zaman dekat dengan kiamat Allah kawak turun Nabi Isa. Nabi Isa yang dulu ini juga akan turun menjelang akhir akhir zaman. Dan kerja Nabi Isa sabit daripada hadis yang sahih ialah dia akan membunuh khinjal babi. Nabi Isa bila turun mai, kejadian di antaranya ialah membunuh babi sehinggakan tidak ada seekor pun babi, bukan saja di kampung selamat, bahkan di mana-mana <tid> tidak akan ada babi seekor pun. Apabila Nabi Isa turun, melainkan semua dibunuh. Yang kedua, memecahkan salib. Ini yang sabit daripada nafs dalam hadis. Bila turun mai dia dia akan memecahkan salib-salib yang ada ni. Di gereja mana juga, di sekolah konven mana juga, kalau ada salib sudah pasti akan dipecahkan salib-salib itu oleh Nabi Allah Isa alaihi salam dan orang-orang yang mengikut dia. Dan suka diingatkan bahawa Nabi Isa turun esok ni dia mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Okey, jadi cerita tentang kedatangan Nabi Allah Isa alaihi salam dengan tugas-tugas khas dia. Yang jelas sekali dia yang akan membunuh dajjal. Bukan Imam Mahdi, dialah yang akan membunuh dajjal. Ini daripada nas yang qat'i. Baik adapun persoalan tentang Imam Mahdi ini dibahaskan panjang lebar oleh ulama. Adapun setengah ulama dia mengatakan Imam Mahdi itu ialah Nabi Isa. Ada pendapat yang kata begitu. Ada juga pendapat yang mengatakan Imam Mahdi itu ialah satu orang laki-laki yang dia ni mempunyai nasab keturunan seperti Nabi. Dan hadis ada menceritakan sifat-sifat Imam Mahdi ini begini, begini, begini dan begini. Pokok pangkalnya dia tidak buat kerja apa yang Nabi Isa buat sebaliknya dia turun sebagai Imam Mahdi Mahdi maksudnya yang yang menunjuk hidayah kepada orang dia memimpin manusia dan manusia hidup secara aman dan mengikut hidayah Allah subhanahu wa ta'ala apabila turun dia siapa dia ni? hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menentunya Ah dengan kerana kesamaran inilah maka timbu macam-macam orang no claim kata dia Imam Mahdi, orang ni no kata dia Imam Mahdi dan last sekali hari tu ni Dikeramat keramat Kuala Lumpur pun mengaku jadi Imam Mahdi juga seorang. Ah betul. Ya jadi cerita tentang Mahdi ini dia akan datang, siapa dia mudah-mudahan Allah akan tunjuk kepada kita. Siapa dia? Bila tiba masa dia itu ni, nah, insya-Allah. Kan jumpa kau sebentar. Lebih daripada lima ekar masa tu saya duduk di sini pun terbayang lagi jadi bila pihak yang panggil ni pihak masjid pasal atas tanah wakaf tu ada masjid pihak masjid ni panggil kita pergi ceramah suruh kita bercakap pasal wakaf sahaja apa kebaikan wakaf dan apakah keburukan yang akan menimpa warih-warih yang nak menghentikan wakaf ni saya pun terima lah dia minta pi tolong catat benda ni saya pun terima. Sebelum saya pergi saya terima satu telefon ugut. satu telefon, dia telefon main ustaz. Betulnya dia kata ustaz nak mai ceramah di masjid seketika saya kata betul. Ha ni dia nak bagi tahu ni yang bercakap ni ialah waris kuat kepada tanah tu. Ha saya kata ya, apa masalahnya? Ha itulah nak bagi tahu kau ustaz. Kalau sekiranya Ustaz Mai juga, Ustaz bercakap juga benda tu, saya tak jaminlah apa nanti kenal kat ke Ustaz. Ni. Hey. Pi bawa kalau sini kalau urus kan. Saya bagi tahu balik kepada pihak yang panggil, saya kata ni apa ni semeh nak jadi gelang kabut lagu ni lecehlah. Ya? Buat apa panggil saya, lebih baik panggil pihak pejabat agama sebab depa panggil tu dengan authority. depa pihak berkuasa agama depa nak cakap pasal masalah nak mengelola tanah wakaf Saya tak boleh, saya tak ada kena mengena dengan authority tu. Cuba dia tak boleh, ustaz kena mai jugak. Tabah kita bagi tahu polis sahaja. Hai. Jadi akhirnya saya tak polis eksport pergi api. Sampai di sana polis main iring kita nak bawa pi ke tempat cakap tu no, polis duk iring dari kanan lagu tu punya jadi dalam duk iring tu ada seorang main buat berebut nak salam dia sorang tangan salam saya yang tak berurusan ya. ha, ah dia dengan buat pasal nak saya, kan? saya yang tak berurusan kita pun tengok dia ya. tanggunglah kan dan, dan kita pun bila boleh mikrofon cakap apa tu kan cakap apa tu kan? cuma bahasa tu kita buat bagi lembut sikitlah kita buat pergi lembut sikit, kita habak kata tak boleh. Kita piduk halang, piduk hentikan wakaf. Tok kita, tok uang kita, tok naik kita ni tak boleh. Sebab apa? Yang pertama kita sendiri pun tak banyak jasa kepada mereka. Ini kan pula sudah kita tak berjasa, kita nak stop pula sumber pahala mereka. Apa jenis cucu kita ni. Mereka. Ha, jadi berkisah daripada tajuk tu Kita perendang yang tu eh. Perendang Abang kata betapa kita perlu bagi khidmat Kepada orang tua-tua kita dulu Kerana dia pun dah khidmat kat kita banyak Apa semua Duduk pusing tu Jadi sampai habis turun Nak pergi ke pintu kereta tu Duduk keli-keli kanan Tidak ada Kita dah sedih Tak nak dapat Balik di rumah Dia telefon lagi sekali Ha ni saya hak telefon hari tu Ya apa hal pula je Ha lagu tu tak faham Tak faham pula tak, tak faham pula Susah, teman-teman. Susah. Senangkah kita nak pembentuk benda tak betul? Senangkah? Oh, jangan buat percaya. Tuan, tuan nak main semayang di masjid, tak banyak halangan. Cuma halangan diri kita saja. Kita nak main segan semayang di masjid. Kita nak main segan. Kita jadi terganggu dengan kerja kita yang tu, yang ni di rumah banyak benda yang tua tak? Tapi, kok kata main ada orang nak tahan tengah jalan tak tak? Tapi kalau tuan, -tuan nak pergi pembentuk benda tak betul, ha, yang ni dia nak main macam-macam yang ni dia nak main macam-macam surat layang apa ni biasa biasa surat layang tulis main kata lebih korang apa itu biasa biasa hmm? Nabi dulu pasti tak ada posmen jadi surat layang tak ada tapi Nabi dia terima bentuk macam lain dia terima bentuk uhutan kemudian pukul dan sebagainya itu yang Nabi terima jadi tuan-tuan kesimpulan dia apa cerita dia cerita bila kita bercakap tentang Islam kita nak buat kerja atas nama Islam kita akan jumpa macam-macam Bahkan Nabi SAW kata dekat sahabat dia. Hadis yang menceritakan Nabi SAW satu hari diziarahi oleh seorang sahabat. Sahabat sampai-sampai di rumah tengok Nabi duduk tidur dalam keadaan sakit. Dia tanya Nabi, Ya Rasulullah apa Nabi kata, aku lapak. Sahabat ni bila dengar, dengar Nabi kata lapak. Dia terus keluar daripada rumah. Terus pergi ambil upah jureh pokok korma. Setiap satu pokok yang dia jureh, dia dibayar upah sebiji wah korma. Dia himpun-himpun buah kurma ni, dia balik main di rumah Nabi. Kemudian dia suap dekat Nabi. Dia suap buah kurma ni bagi Nabi makan, pasal Nabi lakak. Nabi tanya, dia pasal apa yang sanggup buat macam ni? Hang main ziarah aku, hang dengar kata aku lapak, yang pergi cari kerja. hang dapat upah buah kurma, yang bawa buah tu main suap dekat aku, pasal apa hang buat benda ni? Apa jawab dia? Dia kata, inilah ku hibu, sesungguhnya aku cinta kamu. Sahabat ni katakan Nabi Ini la'uhibub Ya Rasulullah Aku cinta pada kamu Kalau kerana kamu Apa-apa aku sanggup buat Bukan sahaja main diarah kamu Itu benda senang Bukan sahaja pergi kerja Cari hasil pendapatan bagi kat kamu Itu senang Bahkan aku sanggup mati kerana kamu Ini la'uhibub Aku cinta kamu Nabi kata tak ada betul ke Apa yang kamu kata Dia kata betul Nabi kata ketahui lah Kalau betul kamu cinta pada aku Nabi kata Maka sesungguhnya orang yang cinta aku Ujian akan main dekat dia Lebih cepat ujian itu main Daripada ayak yang turun Daripada puncak gunung yang tinggi Nabi kata kalau betul-betul hang sayang dekat aku Yang nak buat kerja yang aku buat Yang jaga buat baik Ujian nanti main dekat hang Ujian tu nanti main lebih cepat Daripada ayak yang turun Daripada puncak gunung Nabi kata Fa'a'id dalil balaih Maka bersedialah kamu untuk menghadapi ujian itu. Itu dia tentang. Jadi sapa pun macam itu. Anak-anak pun nak berubah. Mak pak nanti larang dia. Dia nanti jumpa halangan malam mak pak dia. Mak pak tak suka dengan perubahan anak dia kepada agama ni. Mak pak dia tak suka. Mak pak dia takut anak dia sesat. Walhal anak dia betul. Yang sesat tu pak dia. Tapi pak tu takut anak sesat. Banyak jadi macam ni. Ha? jadi itu adalah ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala sabar di atas ujian itu Allah sediakan ganjaran besar di sisi bersaaf dan nah, mudah-mudahan Allah bagi ke kita kekuatan untuk buat kerja agama ini dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala redai segala usaha kita dalam selama nah, ini yang baik itu kepada Allah dan tak baik itu silap saya kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul as Subhanallah. wa ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم